Туди і завернули. Сніг повалив густих, слава Богу. Вивела стара колія до глибокого кар'єру. Тут зняли з опера кожу, хвалянки, всунули його в бочку та й скинули в кар'єр. До ранку сніг усі сліди приховає. Знайшли в санях торбу з ївсом. не випрягаючи, торбини їм почепили на засніжені морди і самі вирішили придрімати пару годин, так як вони стомились. Уранці тільки-тільки почало розведнятися, дзвін почувся. Десь у найближчій зоні підйом на ріках вибивають. Зон тут сила селена на кожному кілометрі. Доведеться затаїтись, поки бригади на роботу відведуть, щоб не здебатись з ними на дорозі. Та й зорієнтуватись треба, де вони, куди прямують. Через деякий час справді гумін почувся. По неїждженні з учорашнього дня дорозі Чотири конвоїри бригаду женуть. Е, з розпадку втікачам добре видно. Пройшла бригада, трішки дорогу протоптала. Тоді вирішили ризикнути по її слідах. Кілометрів чотири вигадали більш-менш терпимої дороги, а там знову сніг пішов, то вони звернули в тайгу від гріха подалі. Трішечки згодом в такі нетрі заперлись суцільний бурелом. Ну, Костю, кидаємо сани, далі верхи поїдемо. Посиділи на останок саня, кілька паюшок мерзлих згризли, пожмені цукрову трубу кинули, гріє цукор на морозі, сани сушняком закидали і по конях. Бо горна опера, так вони гнідого вже прозвали, костя на сірого, а кобилку на поводі повели. Дядько Володя особливим чуттям визначав дорогу між завалами. Все такі місця шукав, де снігу менше, однак до вечора коні вимотались добряче. На щастя, трапилась галявина старішнім сніжком, біля нього на ніч таборились. Спали, не спали, а до світанку перемучились. Добре, що курево було, а то хоч зорій. Та ще перед сном дядя Володя, соломиною в зубах, колопаючи, повів розмову, якої від нього костя і не чекав. Ось, друже мій, люб'язний, яка думка прийшла мені в голову. Я не мокрушник, а ти простий смоляк. Але ж ми дві душі за два дні загубили. Згрішили перед Богом. Як тепер відмолимо? Це кого ж загубили? Вольняга той, може, в холодному заметі до пам'яті прийде, якщо не замерзне зовсім. А ось оперу не встати. Сам бачив твою роботу. Не знав я, що ти такий спец. Здорово врізав. Але якби не я його, він би нас не пожалів. Та й вас треба було рятувати. Правильно, друже мій, товариша виручати треба. Тепер ми з тобою крові пов'язані, але пам'ятай: задарма нікого мучити не слід. Хотілось кості самого себе виправдати. Та недеречно згадався йому приколений вертухай. Потилиця підбрита, а кров чорна на шиї. Ледве встиг від стіжка відкотитись і грачки встати. Так йому кишки повивертало, або горьше й жару піддає. «Давай, хлопче, давай! Після першого завжди так буває. Зараз полегшає. Дві доби рухались спочатку покинуті просіці, потім по глибокій балці» русі збігаючи вниз ялинками. Пробувались виключно вночі. вдень день сяк так відсипалися, Влаштовуючи в заметах скованки З рятівного ялинкового гілля. Хоч верхи на конях чалапали, Костя, однак, добряче вибився з сил І кілька разів уже тюхався вниз, Мов лантух. У серце його дедалі частіше Пазуристою лапою опинався страх. На одному з привалів дядя Володя згодував йому свою пайку і навмисно бадьорим тоном заговорив. Крипися, паря, відчуваю нитрон. Ще трішечки, і ми виберемось до залізниці. А залізниця – наш порітуно». І взагалі вся ця фігня порівняно з тим, в яку халеп уявляпав з 37-го року. Справа була неподалік Архангельська, на річці Чорній. «То вас ще в 37-му році загребли?» Ледве виштовхнув з рота здивування Костя. «Загребти то загребли, але й воленьки я попив до схочу», – посміявся Богор. «Утік. Чотири рочки спритничав. Все від мене колишнього тільки ім'я залишилось. А прізвище і по батькові довелось змінити. Ну, та не втім річ. Мова про те, в якому пеклі я побував. Це тобі не по лісочку в охотку гуляти». Як зараз. Уяви, сидимо в задрагиному наглуху трюмі, темно нестерпно від тюленевої ворвані, яка розкладається, гниє і тхне немилосердно. Хто стогне, кого нудить, хто помер. За бортом штормить, баржу розгойдує на хвилі, а іржаві шпангоути монотонно реплять. Ти знаєш, як шпангоути реплять? Ні, розгублено заперечив Костя. Так, наче смерть косу об камінь точить. Нас триста гавриків сиділо в притул на липкій залізній підлозі. А ця кістлява все точить і точить. Але завжди трапляється один невгамовний, який сам не хоче помирати, і інших на це підбиває. Цим невгамовним виявився стар мех Одинцов знижена дивовижна людина. Сам по собі окрема історія. «Ти чув про такий героїчний корабель Красін?» «Нє», – мотнув тогбешкою Костя. «Так ось, за цим Красіним ішов Ніжин, у трюмах якого сиділо дві тисячі зеків. Але про це ніхто не знав. То була велика державна таємниця. Після того, як Красіна затерло Кригою, затерло з тієї простої причини, що він не був Криголамом». Хоча таку нісенітницю і писали в газетах, а був то звичайний суховантаж. Постало питання, що робити з тим кораблем, який прямував за ним. Ну і? А ти не здогадуєшся? Та ні. Дядю Володю, давай багаття розпалим.